ahol te megjelensz, ott ritkán fordul elő, hogy te vagy a második ember, és ahol te megjelensz, ott nagyon sokszor a riport alany is háttérbe kerül. Te egy a teret kitöltő valaki vagy. Ezzel gondom tisztában vagy. Nem feltűnt. Feltűnt. Egyébként nem tudom, hogy ilyen szakmai dolgokkal lehet-e untatni valaki. Nem a, a, a... De mindegy a dolog lényeg az, hogy amikor én elkezdtem a rádióban reggeli krónikát, déli krónikát, testi krónikát, mégis 168 szeret vezetni, és sorban kellett interjúkat készítenem, akkor jöttem rá arra, és ez egy újítás volt, és lehet, hogy senkinek nem tűnt föl csak nekem, de ez egy újítás volt. Rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha én elmondom, hogy miről szól. Hogy, hogy mi a téma. Mert hát általában a, a, a riporterek 99%-a azt mondja, XY, mit tudom én, államtitkár a vendégem, beszéljük meg az asszálykárokat. És akkor az... Én viszont elmondtam, hogy miről szól, ennyi eső ez a probléma, da. és, és, és ez, ez, ezért aztán mondjuk egy krónika anyag nem lehet több két és fél három percnél, de lehet, hogy 30 másodpercen az elején én, én viszem el az időt azzal, hogy elmondom, hogy miről van szó. Nem tudom, hogy világos-e. Ezért mindenkinek igen. azt tűnt hogy én többet beszélek. De az nem tűnt fel, hogy én legalább összefoglalom, mivel felkészültem, hogy mit akarok. Na mindegy lényeg. Tehát sokkal profibb dolog volt, hogy akár 30 másodpercen is elmondani a dolog lényeget, és utána átadni a szót. Ezért mindenkinek az volt a benyomás, hogy én túl sokat beszélek. De ez most a krónikáról van szó, vagy mondjuk 168-szor riportokról, vagy később a televízióban. Hát ugye millió mis Na mindegy, szóval bennem a, ez meg. Én arra gondoltam, hogy ahol te voltál, ott te főleg csapatkapitány voltál, nem voltál második ember. Na, hát már amikor a stúdió volt, akkor a mesterek már a második alkalommal emlékszem, mondta, hogy ne jártam együtt, hogy hát akkor most a kerekasztal beszélgetést csinálunk, a téma ez, a havas ne jön oda, mert akkor szól az egész. És akkor még csak második alkalommal találkoztam a Mester Ákosra. Hát mit csinálja, kezdve? A 168 órában semmilyen törésvonal nem volt, mert én arra emlékszem, hogy azért ott voltak magasabb polcon és alacsonyabb polcon emberek a társadalmi státuszuk a múltjuk alapján, ahonnan jöttek, hátad mögött beszéltek arról, hogy te autószerelőként jöttél e, ide, tehát az, az volt előtte a végzettséged, az Ákosnak, Mester Ákosnak azt, hogy milyen papucs, mert hogy ételhordóban viszi az ebédet a... É, na, a Mester Ákosnak nem, nem ez volt a dolog lényege. neki nem volt diplomája, a marxist és este egyetemet végzett, és ott nagyon becsültem ezért hogy ő, ő a Győrfivel, Szénesival, vagy a Szentalacival mindig, mindig, mindig úgy, úgy tartotta a kapcsolatot, hogy nagyon tisztelte a tudásukat, a nyelvtudásukat. És, és, és, és, és, és pontosan tudta, hogy, hogy ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez számára hátrány. Soha senki nem vetette a szemére, hogy nem, nem szerzett egyetemi diplomát, semmit. Egyébként pedig kicsit unom ezt az autószerőt, soha nem voltam autószerelő, gépjármű villamossági mesterszakmunkás Ezt értem, én azt mondtam, ahogy ott akkor számon tartottak, nem ezt mondták. Mindegy, hogy mindenért, hogy csak, á, Istenem, csak hülyéskedtem. Értem? Nincs, igen, igen, igen, igen. Ágnesen, amikor jöttünk, meséltem, hogy pénteken még a Ki volánnál titkárnőm, asszisztensem. Neki a villamoson meséltem, hogy annak idején pénteken még a volánnál dolgoztam, mint művezető. Hétfőn meg már híreket szerkesztettem a rádióban. Nagy váltás volt. Miért van titkárnőt? Mindig volt. Mindig? És sofőröm is volt, igen. Sofőr arra kellett, tehát, sofőr arra kellett, hogy elég sok helyen tanítottam, tehát ugye Szegeden minden héten tartottam az óráimat, amit Szalberi professzorok a en alapítottunk 92-ben, valahogy így. De tanítottam több vidéki főiskolán, rendszeresen voltam orrozó tanár Miskolcoln meg Pécsi Egyetemen. És, ja, és hát azonkívül a hetéletes időszakától kezel rengeteg vidéki fellépés volt. Úgyhogy hátsó üléssel lehetett jegyzeteket olvasni előadás előtt. Felépés után lehetett aludni. A titkára meg azért kell, mert nem tudok se kézzel, se írógéppel, sem számítógéppel írni, mert hírszerkesztő voltam. És megszoktam a rádióban, hogy a, a hölgyek hihetetlen, hihetetlen gyorsasággal és nagyon pontosan írnak. És az igazság az, hogy, hogy, hogy nekem nincs sem saját magamhoz. Én megszoktam, hogy a IBM gömbfejes írtak a, a, a hírszerkesztőséggel. A hölgyek hihetetlen gyorsasága. És én azóta is jegyzetet is, eh, hát ugye most jelent meg a 31. környe. Ezt mind diktáltam. Én csak diktálni tudok. De most ez hogy jött szóba? Hogy említetted a titkárödet, és én rá Igen, tehát szükségem van arra, hogy én még az, gyakran még az SMS-t is megkérdezem, hogy ő írjon be, mert nekem nincs hozzá türelem mentőre részni. Jó, hát akkor mindenki, aki gondolja, akkor iratkozzon fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, és kövesse a Kejfej Jancsi Facebook oldalát. Némileg felborítottam itt az események okán a menetrendet. Ha jól emlékszem, akkor több mint 25 éve volt Jászapátiban a Szekeres Torgyán Vita, ahol te voltál az egyik műsorvezető, de ott volt forró tanás is. Én is ott voltam. És emlékszem arra... mit hogy... kerestél? Valószínűleg rádióműsorot készítettem. Ma? Egyébként mondta a, a Facebookon valaki felvetett, hogy miért nem írok erről a vitáról. Az igazság az, hogy én semmire nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy nagyon idegesítő volt, hogy a forró egy nagyon jó minőségű ármáni, Öltönyt hozott műanyaghuzatban. <gül> a a fát vittem az öltönyömet, erre emlékszel az egészből? Jól beszélsz, emlékszel, hogy hogy érkeztetek oda meg? É, nem tudom, egy autóval, tudom, kettő, kettő. Egy, autó, egy autóval. Hát, volt. Akkor az volt, az valami, mint tojótakorolája volt. Nem. Nem. Mi? Nem. Ez egy kabrió volt. Kabrió? Egy kabrió volt. Abszolút nem erőszakos. Rövid nadrágban voltatok, hátul teniszütő. Jászapátiban akkor az ott 97. májusában... 97-ben volt. Igen. Semmi nem még. E, egyszer tenészeztem a, a, a forróval életemben, egyszer, mert ö, mindegy, a dolog lényeg az, hogy, hogy ő olyan társasággal ját akikkel én egy levegőt se szívesen szívtam. Mert a vérmezőn van, van egy teniszklub, egyszer megdumált, hogy menjek el, és már az öltözőben miniszterek, üzletemberek, különböző autós világcégek, Magyarországi vezélyképviselői voltak ott, és az a duma, ami ott ment, meg egyáltalán ez az egész, én azt hittem, hogy megőrülök. Úgyhogy akkor egyszer játszottam egyet a, a forró, aki egyik négy volt soha többet nem mentem oda népligetben, ott igen, és csak edzővel játszottam, de most már évek óta se golf, se tenisz, szarat érdem. Az foglalkoztat téged, hogy Jászapátiban az ott esetben a közönség, aki ott jelen volt, az mennyiben befolyásoltatik két olyan műsorvezető által, akik megjönne Budapestről, egy kábrióban, ahogy mondják, egy nyitott kabrióban, rövidnadrágban. Mondom, hogy nem, egyszerűen nem, lehet, biztos, hogy hát így emészek, így volt. De a, hát nekem biztos, hogy nem volt kabrióm. A Havasnének vettem már néhány Cabriót, most éppen egy Volkswagen eos jár. Nekem soha nem volt kabrióm, sőt, a havasnél mellében se ülök egy kábrióban, mert gyűlölöm, hogy átnéznek meg. Mit tudom én ne? A forróból kinézem, hogy volt kábriója, de nem emlékszem. Én arra emlékszem, hogy a vita előtt ilyen helyi szocialisták nosztalgiáztak, hogy a szekeres papája egy igazi rendes zsidó ember volt, aki fuvaros volt, és az egész környéket, környéken imádták, és hogy a szekeres Máig emlékeznek a papájára, és hogy a papa kapcsán olyan nimbusza van, mert egy nagyon jó ember volt a papa, közszereplő volt, közismert, szerették. Erre emlékszem, mert ahogy fuvaros volt a papa. Erre. A havasnak van nimbusza? Hogy? Neked van nimbuszod? Hm, nem tudom. Megmondom őszintén, nem érdekel. Erre, én, erre a kérdésre azt szoktam válaszolni, engem soha nem érdekelt a nézőszám, soha nem érdekel. Mondjuk ez hazugság, mert a TV2-nél igen, mert ott pénzről volt szó. Egyébként a, a, a, a könyveim példány számos, a könyv érdekel, a két logból. De a Nimbus az összefüggésben van a számokkal? Hát feltételezően, hogy igen. Van 8-10 ezer olyan ember, aki megveszi a könyveimet. És gondolom úgy vannak vele, már 25-öt megvettem, megveszem a 26-at is. Tehát én nyilván már... De nem gondolod, hogy a te ismertséged az annál sokkal régebbről eredeztetik semmint, hogy elkezdtél volna könyveket írni, bár viszonylag hamar elkezdtél könyveket írni. semnek mm, sem emlékszem, valamikor 88 környéken írtam az első, tanztam a Trijskékennek ült Na, Ja, hogy mi a kérdés, hogy mit vagyunk? mi az össze? Semmit, hogy, hogy ez nem feltétlenül ezzel van összefüggésben, hanem a magyar rádióval van összefüggésben. hát ez egy óriási generáció volt. Büszke vagyok rá, hogy ebben a generációban benne voltam valamilyen módon. Igen, az egy a rendszerváltás időszakkal, ugye a 86-tól számítanám, mondjuk, hogy egészen a rendszerváltás. az egy fantasztikus időszak volt. Nagyon szabadok voltunk, és elképesztően értünk a helyzetünkkel. Persze az idő is nekünk kedvezett, mert azért akkor már lehetett tudni, hogy, hogy, hogy itt változások lesznek. Másrészt hát hárseftás a rádió elnököm, ami egészen elképesztő hátteret. Ezzel nem fog veled vitatkozni. Azt mondjad meg nekem, mert soha nem kérdeztem meg tőled, és könnyen lehetséges, hogy vissza is utasítod, vagy azt mondod, hogy értem. Igen. De valójában mit szerettél abban, amit csináltál? A rádióban? Hm? Nem érdekelt a rádió, meg a tévése? Mi érdekelt? Az írás. A Amúgykor a bolgárral beszélgettem 15-20 percet a, a rádióban, és mondta neki, hogy az első munkanapom, amikor még életemben egy hírt nem írtam, akkor pont kifogtam, hétfő volt, mondom, Pétekem még a volánnál dolgozta, ahogy a jókaronyú mondta, aztán Kovács Zoltán a, és főszerkesztőt, hogy kimászott a, a szerelőoknából. <gül> Nem, hogy a Talóni Gabit vett a feleségről, aki ugye a barátnőm volt. Na mindegy. A lényeg az, hogy pénteken még a szerelőoknában voltam, ahogy a Kovács főszerkesztő úr írta, hétfőn meg már hírjelket írtam. Európai Ifjúsági Kongresszus volt, és 74 államfőminiszterelnök beszélt, és rakták elém a Sleifnéket, adott Telex papírokat. És a bolgár olyan szemét volt így. Ez volt szó. Én azt hittem, hogy meghalok bele. És megint elfelejtettem, miről van szó? Arról van szó, hogy te írni szerettél, de... Igen, igen, igen. És akkor mondtam a bolgárnak a műsorában, hogy milyen szemét volt az első nap, de aztán megszeretett, mert én voltam, akinek felolvasta a verseit, odaadta a, a, a novelláit, és ráadásul, ahogy én bekerültem a rádióba, akkor nekem ö, súlyos anyagi problémáim voltak. A vonalnak kerestem havi 15 ezerért, itt meg 3500-ért kezdtem a hiszrekeztőségben. A bolgári szerinted jó író? Jó nem. költő? Nem, szar. A bolgári győr tevékenységén mennyire látszik az meg, hogy egyébként kompenzáció kifejezni? De képvel? hadd már be. Hát csak azt, kezdve... azt akartam elmondani, hogy a De bolgár... Néha mit a, kezd... A bolgár nem is érdekes. A bolgár, az amit mondta neki. A bolgárnak azt mondtam, hogy az volt neki a problémája, hogy minden képessége meglet volna arra. Nem jó kifejezés. Technikailag minden tudott, amit írni kell. nagyon jó, jó, jó nagyon jó, tudósító volt. A New York Times-olét könyve és azt az egyetemen mindig köterező olvasmány volt, hogy fantasztikus riportkönyvet könyvetét a New York times -Sol. De hát sajnos a pornókönyve, aztán egy, már nem a címér, egy francia festményről írt egy jópofának tűnő könyvet, hát az is vacak volt. Én egyszerűen nem tehetséges kész ennyi. Egy nagyon jó újságíró, de a, a, hát a, a, az iroda, tehát a szép iroda van, hogy úgy mondjam. Mikor derült ki számodra, hogy ő alapvetően szép idős szeretne lenni? Szeretett én... volna lenni? Ő? Ja, ő? Hát rögtön az első héten. Amikor me ja, mert végül nem fejeztem be, mert ahogy beköltem a rádióba én egy tehetségutató pályázaton nyertem valamilyen díjat, és akkor Dés Magda, Dés Laci mamája, ő volt a ifjúsági munkastudió vezetője a rádióban, és Katona Éva, mond az év, valamit neked? Most hirtelenem. Legendás volt, ő szerkesztette az életési adalom riportróba, tehát az utolsó oldalon Igen. voltak a riportok. Ő fedezte fel a Megyesi Gusztit, a Kovács Zolit, mindenkit. És ez a két nő a katonaival, meg a, a désmagda olvasták a, a beküldött írásaimat, amiket nem is én írtam, mert nem volt írógépen, valaki legépelte. És, és akkor fejükbe vették, hogy már pedig ez kurva tehetséges, ebből újságírót csinálunk. Hát egy évig udvaroltak, hogy végre szálljon már rá magam, de mondtam, hogy két gyerek van, kurva jól keresek, hagyják engem béke. Meg akkor, a beírattak a Műszaki Egyetemre, mert ugye nem voltam mérnök, Mindegy, és akkor a, ahogy bekerültem, nekem muszáj volt. És akkor írtam a a népszavai irodalmi rovatába, meséket a, a, a Vörös keresztlapjába, egy osztrák lap, női tanácsadó rovatot, lelki tanácsadást intéztem, mit tudom én. Dalszövegeket írtam, a teipari vállalatnak voltam a... a Dalszövegeket kinek? Az Atlasz Együttesnek. Aztán a teipari vállalatnak írtam reklámszövegeket, és aztán, ha végeztem a, a este tízkor a hírszerkesztőségben, akkor egy zöld zsigulival elmentem a szektakszizni. És miért lettél szépíró? Hát gyáva és lusta voltam. De téged nem úgy mennek mint De, gyáva. a gyáva. Lustanak lusta. Nem, nem, nem. Ebben a gyávaság. Ja, nem, a lustaságot intézzük el annyival, hogy ha annak idején nincs a tornóigabi Gabi, aki, aki, aki, aki, aki évfélkor még azt mondta, hogy már pedig befejezzük ezt a vágást, befejezzük hozok egy kávét, megmasszírozom a tarkodat és befejezzük. És aztán a tanuló Gabi után jött a forró Tamás, aki azt mondta, hogy ha nagyon sok pénzt akarsz keresni, akkor csináljuk, vagy csináld. Tehát ennyit a, a lustaságomról, egyedül sem nem volna, hogy őket ők tenni. És javasak. a gyávaság? A gyávaság meg az, hogy megjelent a mozgóvilágban a 80-as évek közepén végén egy egyfelvonásosom, amit aztán, eh, aztán amatőr színpadokon játszottak, és akkor folyott a Nemzeti Színház igazgatója és a Madács igazgatója, és mind a kettő rendeltek tőlem darabot. És mind a kettő félig megírtam, és utána abba hagytam. Aztán a Muhy András filmrendező, gyorsan kattam, mondani a, a talpok alatt a szív, a Szomjas György rendező rendeltek tőlem eh, filmforgatókönyvet, egy novellám alapján. És hanem, mindaz, amit a médiában... És mindegy, egyiket se írtam És mindaz, meg. ami a médiában történt, akkor itt csak egy a kisújad rázogatás. Szóra Pénzkeresés volt. Nagyon sok pénz. Az emberek érdekeltek? Persze. Hogyne. Nem tudom, három vagy négy könyvet írtam, csak Ne, a... ne, ne, én most a, a riporterségről beszélek, a rádióról. nem érdekeltek volna, azt nagyon élveztem. Én, én, én, én abba haltam bele, hogy, hogy be kellett menni a stúdióba. Én hihetetlen, hihetetlen jó riportokat csináltam. És ki meg abban, hogy lemenjél az utcára és ott csinálja Az, hogy beküldtek a stúdióba. De onnan ki lehet jönni? Nem lehet ki jönni. De úgy nem lehet kijönni. Ófasz lehet kijönni, érdekesítse. Már nem lehet. Nem lehet. Figyelj, hát gondold már végig. Amikor elkezdett a napkerte. Nap, nap, nap hihetetlen, mert ugye a forró eszméletlenül tudott pénzt szerezni. A legkülönbözőbb fondolatokkal nagyon sok pénzt szerzett. Ennek ellenére, amikor 89. augusztus akárhányadikán, 19-20-20, nem tudom, elkezdett a nap tévé, úgy dolgoztunk 3-4 hétig, hogy nem is kérdeztük meg, hogy mit fizetnek. És aztán máig emlékszem, hogy bementünk az ügyvezető igazgatóhoz, akkor még a gyárfás még nem volt képben, és akkor mondja, hogy beszéljük meg a pénzt. És valahogy a forró, nem tudom miért megérezte, azt mondta, hogy én tárgyaljak. És akkor azt mondta, hogy Hát 50 ezerre gondolt, és pofáltan rávágtam, amikor a fizetésünk akkor volt 88-ban 100, akárhány ezer forint. Vannak nagyon fejenként <gül> nézett, de akkor már nem volt más, annyira beindult a, a, a naptévé, hogy nem lehetett minket kirúgni. És hát akkor onnantól kezdve, onnantól kezdve nem lehetett kiszállni, tehát... Nem lehet, hát amikor, amikor havi 4 milliót keresel a TV2-nél egy reggeli műsorra, pusztán csak azért, mert a RTL-t megverted, vagy a tv 2 semmi nem verte meg az RTL, csak a reggeli műsorban a liptaival, a kertem. Hát nem lehet havi 4 milliót ott hagyni. Vendége lehettem annak a pályának, ami közvetlenül azután volt, hogy te visszamentél az ATV-be az operációd után. Hm. Soha én még olyan megesettnek téged, nem láttalak, és soha olyan közel nem voltál hozzám. Hmm. Ezt nem tudom jól elmondani, az egy másik ember volt. Hmm. A... Emlékszem erre az időszakra. Nekem azt mondták, egy félórás műtétre kell befeküdnöm, mert gyulladás van a vastagbélben, és azt a résztekkel távolítom, aztán lehet belőle négy és fél óra, és aztán... A vastag jelentős részét, a lépement és a hasnyámér részét eltávolították, és 80-valány kilóról lefogytam, 70-valamennyire. Elment a hangom, de ez pont azt december 21-én. Más volt a színed, más volt az de illatod. Vagy, ez egy nagyon-nagyon komoly műtét volt. És, és, és, és akkor valóban elesett az ember, egy ilyen cső, csővel kivezetik a sebet, hogy a, a, egy ilyen kis zacskót ide raknak. Tehát nem kivezetik a végben, csak a, a sebet és egy hét. Na mindegy, de nem ehetsz. Hát ugye vastagbélre operáció. Kiderült, hogy rákos szöveteket találtak már. Iszonyítatom tomázni volt. És hát ez egy szalidőszak volt, és, és amikor mondták, hogy menjek be dolgozni, én csodálkoztam a legjobban, és akkor a kedvemért az a civilabb pályámból csináltak, a havasabb pályán, és tényleg olyan szeretettel fogadtak, hogy nekem eszemágában nem volt ilyen nyomorultól megjelenni ott, elesettel meg, meg a hangom se jött még egészen vissza. Igen, az egy, az egy ilyen nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Ha kell most kérdés nélkül mondom, nem volt halálfélelem, nem foglalkoztam, nem voltak ilyen gondolataim, érdeklődéssel figyeltem saját magamat. És hát nagyon nagy élmény volt, hogy én, én elég sok műsort csináltam az egészségügyben, mert a az egészségügyi tagozatának voltam a tagja, lényegtelen. És nagyon érdekes volt betegnek lenni. Rengeteg kórházi riportot csináltam, dokumentum műsort, és bent ülni, és beszélgetni éjszakai ügyelete orvossal, aki készült éppen Irakba, vagy Afganisztánba, vagy mit, vagy Koszovóba. Beszélgetni a, a, a cigány takarító hölgyel, aki közölte, hogy új cég takarít, és, és, és megmondták neki, hogy vagy marad fele pénzét, vagy kirúgják. Ezek olyan élmények voltak. Maga amit az engem annyira nem érdekelt, hanem ugye VIP osztályon voltam, és ez baromi furcsa volt, hogy, hogy ott ülnek az emberek, és akkor a hostess így végig tol engem. Azt szóltam, hogy miért csak népszabadságot kapok meg, meg, magyar nemzetet, hozzanak sportúságot is. Azt is kaptam. Akkor napi 40 ezerért. Szóval nagyon érdekes világ volt ez. Tetszett, tetszett, tetszett. Hát jó, majdnem meghaltam, de, de élménynek jó volt. De nem volt olyan, mint az eszenyi aki a színésznője volt. Aki mi? Hogy? Hát amikor eltörte a karját. És ja, hogy hisztizett. Tő. Hát ha hisztizett. Hát az Eszanyi hisztiét én megéltem annak idején, eléggé csúnya volt. Iszonyan tudott hisztizni. Fú, egyszer a nap tévében. akkor a balhét kivágott, hogy csak leestem, mint a moziban. Egyébként egyrészt nagyon jó színrészennek tartal, másrészt kreatív rendelzenek tartom harmadszor egyetlen egy darabot hagytam életemben úgy volt, hogy, hogy a felén rosszú, ezt nem nézem tovább. Az Eszanyinek volt egy Shakespeare rendezéssel végben. Meg a hisztie. Nem mindegy egyet tehetséges nő. A Fudi ellen azt mondta, hogy ő azért nem akar megismerkedni a Marlon Brandóval, mert annyira felnézre, hogy nem akar benne csalódni. Az jó. A te foglalkozásod folyamán ilyen csalódásból sok volt, abból adódóan, hogy megismerkedtél valakivel a munkád révén? Na. Gondolkodnom kell, gondolkodnom kell, gondolkodnom kell. Igen. És éppen az egyik legjobb barátommal csalódtam a szobó hívánban. Meghadszegényen sokanál pálánál a fiatal generáció. Ha, ő a Antal kormányban volt a személyipari miniszter. Igen. És a, Nem tudom. Le. Na, mindegy, hát mindenki tudta, hogy Antal Józsefhez közel állok. És ö, mentünk le egy hú, azt hiszem kaposvári MDF rendezvényre, egy autóval utaztunk, nagyon jól elbeszélgetünk Kaposvárig a, a Szabojivánnal, leülünk, már nem tudom ki volt a moderátor, valami helyi MDF-fatyóuristen, és így el, vagy hallgatom, hogy a rúzsadombon az amerikai, meg a szovjet titkosszolgálat egyezett meg a rendszerváltásról, és az SZDSZ az. A, az imperialistáknak, meg az amerikaiaknak, meg mit tudom, igen, az ernyőszervezete, még egy kicsit látens módon még zsidózott is. Hát na, nem bazd meg, hát ez az ember jöttem az autóban. Ez teljesen normális. És akkor végeztünk, beültünk a kocsiba, elindultunk, mondom, te Iván, ne haragudj már, te normális vagy? Milyen hülye összes kövesekről beszélsz? Te hülye vagy teljesen. Azt mondja, Henrik te nem ismered ezt a pártot, az első sorban a megyei pártvezetőség ott ült. Hát én nekik beszéltem. Hát már most este telefonon, már, már, már bediktálják, hogy mit mondtam, hogy mondtam. És én arra gondoltam, hogy, hogy, nem lehet, hogy ez lehetetlen. A te politikai szimpátiád mennyiben változott az elmúlt 30 évben? Nekem, nekem egyetlen egyszer volt politikai szimpátiám ami nem is politikai szimpatia volt, hanem egy személyes elkötelezettség Antal Gózsef irányába. Akkor a miniszterelnök lett, akkor úgy alakult, hogy az akkori elnök, úgy gyorsnak akartam volna, már nem hárseftás volt, a mindenki az akkori elnök följött telefonon, hogy azt beszélte meg a miniszterelnökséggel, hogy egy egy órás élő interjú lesz a Kossuthon hétfőn, mit tudom én, 8 és 9 óra között, és hogy én leszek a riporter. És akkor egy napokon keresztül bemondtuk, hogy lesz ez a műsor, és tessék kérdéseket feltenni, és akkor telefon, ügyelet, és rengeteg kérdés összegyűlt, és nem akarom hosszan ragozni a dolgot. A dolog lényeg az, hogy délután följ volt az elnök. Hm, segíts már, hogy az elnököt? Halvány, köszönök. Á, mindegy. Hajdu? Hajdu. Van már nem is biztos, hogy hajdu. Mindegy. Na, és akkor azt mondta, hogy az Antallék lemondták és hogy menjek be, hozzá beszéljek mondom, én nem mehetek be, mert mondom, én nem voltam ott a nemzeti kerekasztalnál, nem is ismerem személyesen, de menjek be. Bementem, mondja az hogy, már bemutatkoztam, és szóval nyitott egy ajtót, ott ült rengeteg ember, és, és dolgoztak. Szóval, nézze meg, mindenki a kérdéseket, kérdésekre írja a választ, amit a, né a hallgatók küldtek, de én nem akarom ezt az egészet, mert most mondja meg őszintén. Két vagy három hete vagyok miniszterelnök. Mit mondjak a nyugdíjasoknak? Fogalmam nincs, nem csak nekem. A kulél fogalmuk sincs, hogy milyen gazdasági, pénzügyi helyzetben van az ország. Mit mondjak a nyugdíjasoknak? Mondom, mi van a miniszterelnök, hogy azt mondani, hogy nem tudja. Rám nézett, azt mondta. hogy, Mondom így, őszintén. Két-három hét után nem tud mit mondani a nyugdíjasoknak. Mondja ezt egy, a lényeg az, hogy végül megvolt a műsor, borzasztó volt, vége volt, ö, betodultak az emberek, nagykövetek, mit tudom én, és akkor az antal így rám nézett, azt mondja, na, milyen volt, majd emeltem a seggemet, na, milyen volt a szerkesztőről, mondom, borzalmas, kiküldött mindenkit, azt mondja, hogy, hogy borzalmas, mondom, és akkor látja, ezt puska mikrofonnal kívják, ez ilyen V alakú, és mondom, ha, ha ha megtetszett figyelni, én állandóan így kellett, hogy le, le, lefeküdjek, hogy elkapjam a tekintetét. nem lehet beszélgetni, a nincs szemkontaktus. Mondom, és hogyha beszélgettek az új magyar miniszterelnökkel, akkor ne a Bécsi kongresszustól kérdezni a magyar És politikai szimpátiádról És onnantól kezdve az Antal hívelettem. a Amikor a Göncnek volt a 70. születésnapja, az Antalnak a 60. És ez pár hét eltéréssel egyszerre volt mert a tévéjelnök felajánlotta nekik, hogy választanak riportert a, az ünnepi interjúra. A mesterrákost választotta a Göncz, az Antal meg engem, és aztán később visszamondták, ez az egyik álmatétkám hogy ebénél megkérdezték, hogy miért pont ezt az agresszív faszhavast választotta a riporternek, és azt mondta azért, mert uh, inspirál. Öt évvel a betegséged. Ja, és onnantól a híve voltam Antalnak. Viszont... Visszamentem a 168 órába, amit iszonyúan támadtak a párfigék meg, főleg a párfigék. És azért az jellemző volt, mindenki tudta, róla, hogy, tudta rólam, hogy én Antal József elkötelezett híve vagyok, ami nem azt jelentette, hogy az MDV alagát én kinyaltam. Csengéd, ezt úgy elküldtem a francban, amikor volt telefonon, és azt mondta, hogy erről kéne beszélni, meg itt a mindegy, a lényeg az, hogy egyszerre volt a Mantal hívő, és csináltam igen a születésnapi interjút vele, és is visszamentem látványosan 168 órához. És politikailag meg így levegek a világűrben. Igen, ezt pont akartam mondani, hogy azért veled beszélgetni, nem könnyű, mert az ember ez valamit, és aztán hetet havat mindenfélekét összebeszélsz, de a kérdésre... Nem, amit fontosnak tartasz. Amit fontosnak tartasz, de amikor az orvosnál vagy, attól tartok, hogy jobban engedelmeskedsz arnak, amikor azt mondja, hogy sóhajtson, és akkor nem valami más csinálsz. De Igen, amikor engem, engem megműtöttek, az ágy végében állt két professzor, a gastroenterológus és a sebész és azt mondták, hogy túl van nagyon gyorsúos műtéten, elmondjuk a részleteket, mondom, nem, nem mondják el, mert nem érdekel, mert nem is értek hozzá. Azt mondják meg, hogy meggyógyulok, vagy nem. Azt mondják, meggyógyulok. Na, köszönöm szépen. Semmiben nem szolgálom, hogy az nem értek. Um, öt évvel azután, hogy volt az operációd, másféleképpen hozott össze bennünket az élet. Uh, volt a havasa pályán, ahol abban az évben, 2017-ben a szerződésed lejárt, de nem elsősorban a szerződésed lejárta okán, hanem különböző női munkatársakkal kapcsolatos viselkedésed okán. Nem, rosszul mondod. Akkor Nem, ez nem. Úgy volt, hogy 2017. december. Nem tudom, 17-én, hogy jelent volna meg a könyvem Vona Igen Igen, december 6-ig a sajtótájékoztat. Igen, és azon a héten, hétfőn reggel jöttem be Kisorossziból, és akkor a Magyar György hívott föl telefonon, hogy a TV2-ben Marsi Anikó egy összeállítást adott le, interjúkat is csinált, hogy én baukóivát a, nem tudom, celebnek nevezhetjük, Verbálisan zaklatta, Mónár küldtem egy vibrátort, aztán annak a hölgynek, aki, aki megvette tőlem a Buda és Intézetet, működtető céget, a, a, azt a hölgyet azért nem sikerült megerőszakolnom, mert részeg voltam, és aztán még volt valami, nem emlékszem. Mindegy, a dolog lényege az, lényeg az, hogy akkor. A vonakönyv megjelenés előtt már megüzenték, hogy, hogy ha ez megjelenik, és be be a, ugye ez 2017-18-as választásra után beemelem a mainstreambe a vonagábor, akkor nekem kinyírnak. Én meg úgy voltam el, Hogy, hogy a... meg? A Szałzánszkival, a szerkesztővel. De mit üzendtek? Írja ezt, hogy tönkretesznek. De mi a volt? Mert a Szałzánszki volt az összekötő. Aki között? A Fidesz és a ATV között. Tehát most mondok egy példát. Engem sors semmire nem utasítottak az ATV-nél, de máshol se. Úgyse volna. Egyetlen eset volt, amikor Szałamszka odajött, és megkérdezte, hogy akar-e -e foglalkozni azon, hogy a Rogán Antal több százer forintos gucci, vagy mit én, milyen táskával ment a parlamentbe. Ami két napi fizetéséből se jött volna ki. És mondtam, hogy persze, hogy akarok foglalkozni, mert hát mindenki foglalkozik vele. Azt mondta a, a csatornakérésre, hogy ne foglalkozzak vele, mert a Fidesz kéri, hogy ne, egyébként pedig a csatorna érdeke az, hogy ne, mert hogy a Rogán a hirdetési pénzeket. És a csatornának erre szüksége van, úgyhogy ezt vegyem figyelembe. És úgy voltam, hogy itt vagyok évek óta. Soha semmit nem kértek tőlem. Soha nem mondták, hogy mit kérdezek, mit ne. Hát, hogyha most ez ennyire fontos, akkor szarok a Rogán táskájába. Neked volt Rogánnal a személyes kapcsolatod? nap plébújban csináltam vele egy... egy... Interjú. egy egész napot vele töltöttem. De az mikor volt? Az, megmondom neked, még azt is tudom. Választási kampány volt, akkor ez ezek szerint ez 2006-2010. Ez ez legalább tíz évvel korábban volt. Aha, aha. Nagyon kellemes, egy napot töltöttünk, egy ilyen igazi virtékliparaz gyerek. Akkor egy... akkori rogámba beleláttad a későbbit? Bele. És az is lett? A, az volt, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy jópofán mesélte, el, hogy annak idején eh, hogyan rettegett az apjával együtt, hogy esik az eső, amikor már a szénet És ugye még annyit még én is tudtam, hogy az nagy gáz, hogyha a bogjába rakott szénát, széna elázik, akkor rohad meg. És hogy hogy kellett rohanni, szétszer mit tudom de amikor utána virágot osztogatott a nyugdíjasoknak, elkísértem, mentem vele, hát ugye én ripótot csináltam. És akkor láttam, akkor láttam, hogy ez a pasos, ez, hát ez, ez, ez, ez, ez, ez valami hihetetlen figura, ahogy át tud változni. nagy át tud változni. Ahogy a, a tanácsházán, tehát a 5 önkormányzati épületében ö, ö, ö, közlekedett és tárgyalt, és ahogy a nyugdíjasoknak vitte a mus muskát itt, vagy mit tudom én, nagyon döbbenet volt. Akkor azt mondtam, hogy ez az ember, ez bármire képes. Akkor, amikor a Szlozsánszki ezt kérte tőled, benne felvetődődte az, hogy, mint egy gyerekben, hogy oké, rendben van, felhívom a rogánt, és megkérdezem, hogy ez tényleg így van-e, mondván, hogy ez annyira hihetetlen. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a Rogánt én nagyon, én fölhívtam telefonon, jó viszonyba kerültünk az alatt, az egy nap alatt, amikor a Playboy interjút csináltam, akkor készült a Média törvény. Én vettem a. egyáltalán nem jellemző rám, de úgy basztam az agyamat, és fölhívtam telefonon, mondtam, te figyelj már, hát én, én azért az ország legnagyobb és, és legkedveltebb kommunikációs tanszékén vagyok, egyetemi docens. De mondom, érdeklődtem, az Eltén, a Győri, a, a, a, na mindegy, szóval az Eltén, egyetlen, egyetlen tanszék sem működött közre a médiatörvény elkészítésében, Mondom, ez normális szerint, Tehát, hogy ügyvédi irodák csinálják a törvényt, a médiatörvényt és a médiatanszékekről senkit, senkit nem vonnak be. Majd módosítunk, ha lesz probléma. Eszembe ezek után fölhívni. Eszembe se jutott. Hát történik, hogy hülye nem vagyok. Hát Nem képzeled, hogy hogy teszem magam annak, hogy lehülyézzem, hogy mégis mintha túlott képzelhetként. Akkor, amikor ezt üzente, akkor te ennek az üzenetnek hát emlékeim szerint nem tettél leget hiszen a könyv megjelent. Legfeljebb a sajtótájékoztatóra Így, nem Igen. Ez el... volt a 27. könyvem. Írtam az erdeim menekültekről írtam. Most maradjunk ennél, Nem, nem, nem. Azt mondta magammal, hogy ha eddig, eddig nem szartam össze magam, akkor majd most. És erdesum, akkor 70 éves voltam, vagy majdnem, vagy nem is tudom. Na mindegy. Hát akkor mi nem volt Akkor nagyon igen, de ma majdnem 70 voltam, régi nyugdíjas, mit tudom. Mondom, most idegesítsem föl magam, hogy, hogy nem írok meg egy könyvet, mert beszartam. De, hogy is megírtam. Mielőtt... A, voná, a vonát akkor egy olyan valakinek látták, aki egyébként ezek szerint attól tartottak, hogy nagyobb politikai sikert érhet el, mint amit végül is elért? Nem tudom, mert szerintem ezt a könyvet első olvasták, a múltkor... Én arra emlékszem, hogy Gulyás Gergely egy Fidesz kongresszuson, de mindenféleképpen, ha nem is kongresszuson, egy, egy eseményen, amely egy Fidesz esemény volt, az elnöki pulpituson beszélt a te könyvedről, és azt soha nem fogom elfelejteni, hogy, hogy arra gondoltam, hogy azért mi kell ahhoz, hogy valakit egy könyve kapcsán így tolhelyre tűzzenek? nem te a vonat hanem téged a könyved miatt, rájöttél. Akkor már megjelent a könyv. Mit követtél? Mondom, ezt az egy mondatot hallottam uh, Fideszes ismétlősöktől. Azzal, hogy én, Havas Henrik, aki a heti etes és az összes és többi, az... A, valaki megnéző interneten. Be az, ahogy könyvet írtam róla, felemeltem. Beemeltem a mainstreambe. Hirtelen ismertételt. Te egy király csináló vagy? Ezek szerint ennek tartottak, ami röhely, mert utólag, amikor mentem a Remittendáért, a, a Libri, vagy a líra a volt a nagykereskedő, akitől kisebb csomagolták a könyvek felét. El sem vitték a boltokba. Hát a Fidesz arról is gondoskodott, hogy nehogy már a könyvet árulják. Jó, hát ugye De ugye most... mindegy, egyébként miért Múlt pénteken volt a TV2 elnék perem, 21. élethirdetés. Mondtam a, a bírónőnek, hogy... E, és ez mivel kapcsolatos? Hát a TV2 ő, ő adta le ezeket a... Igen, igen, igen, igen, A Bokói Éva az már fizetett nekem egymilliót, a MediaWorks, amelyik a Bokói Éva interjúkat, meg a többi, az is fizetett egymilliót. Valtam a ha most a TV2-t is 1 millió forintra fogja megbüntetni, akkor már tényleg nem kell. Hát annak idején, amikor 99-ben Orbán felajánlott, hogy legyek rádióelnök, és mondtam, hogy nem vállalom, és ott hagytam a királyi televíziót, és átmentem az RTL-hez, egyből jött a zapek. És akkor, elke, akkor kezdte, akkor üzenték meg nekem a Szabó László Zsolt, hogy, hogy kinyírnak. Ez politikai kérdés, hogy ott hagytam a köztelevíziót, mi az, hogy nem válaltam el a rádió elnökséget, és akkor, akkor jött az apek, de nem ez volt az érdekes, hanem a magyar nemzet kiállt arról írni nagy betűkkel címlapon, hogy tanár úr, hol van a diákok pénze. Azzal vádoltak, hogy a, a diákoktól jogtalanul vettünk fel pénzt a Szegedi Egyetem kommunikációs tanszékén, és aztán persze megnyertem a pert. És előtte a Liszkai Gáborral összeadott a Schmidt Mária a Bécsi kávézóban, hogy fiúk béküljetek ki. És akkor nekem a Liszkai Gábor azt mondta, hogy ha az Áder, sajtófőnöki, áder mellett sajtófőnöki állást vállalok, akkor abba hagyják. Mondtam, dehogy vállalom. Egyébként mondom, belesztek perelve. A gatyát leperlem rólatok. Azt mondta a Liszkai, ha, Okay. Van, erre, van erre külön pénzünk, és fizettek két és fél milliót. Ott vagyunk akkor az Olyan, egyszer, most meg, tehát, most meg egy okay, Ott vagyunk tehát a Duna egyik partján, és te azt mondod, hogy az, hogy ez a vonakönyv, ez mégis megjelent, ez oda vezetett, hogy egy kreált vádat fogalmaztak meg vele szemben. egymás az után nyerem a tereket, hát ez hülye kérdés. Most az ATV-ről beszélek. Nem, az ATV az nem, az egy másik e, torta volt, amikor... Hát most ott vagyunk, amikor, 2017 decembletben. Igen, ]ben. akkor azon a héten, mert ugye hétfőn volt a TV2, pénteken lett volna a sajtótájékoztató, de a volna emberi felhívtak, hogy ne menjek, mert a Fidesz készül valami demonstrációra, hogy nőket molesz el. Azzon a héten e, német Sándor e, felhívott telefonon, hogy biztosítson a bizalmáról, egyértelmű volt, hogy mellettem állnak. Még arra emlékszem, hogy csütörtökön még dedikáltam a, a, a Németsádonnak, a fiának, meg a mint a a könyvet. És aztán szombaton telefonáltak, hogy valahogy hétfőn menjek be, mert hát gondok vannak. És akkor közölték, hogy tartottak egy, egy vizsgálatot. utol a kiderült persze, hogy semmit nem tartotta. Lényegtelen, hogy nem hosszavítanak szerződést, de kifizetik a hátra levő szerződés végéig járó pénzt, és akkor kaptak aztán 700 milliót. 400 milliót a, a Szent Pál Akadémiára, vagy fordítva 300 milliót a Hitparkra, és aztán Német Sándor azt nyilatkozta, hogy csúnya dolog, hogy azt írják, hogy a Havas vérdíja, mert azért Havas Hendrik nagyon jó újságíró, megfullva, de hát azért 700 milliót nem ér. De hát nem érdele, persze, de a Néves Sándor mert a volna ugye megmondta. Hogy az egész arról szól, hogy ha ha a ezt meg tudjuk csinálni, akkor mire számíthatnak mások? A 700 millióban kb. ennyi kapott a hídgyűleg meg arról szólt, hogy ha paríroztok, és úgy viselkedtek, hogy elvárunk, akkor nagyon jó jártok. Tehát arról van szó, hogy ennyi volt a vérdíj, amit csak írták. Később azt nyilatkozta a média egynek, németes Essi vezérigazgató, a per még ité, az ítélethozottal is sem jutott el. Havas ugyanis először kénytelen volt ügyvédet váltani, majd az ügyvéd jelezte, hogy Havas szeretne elállni a pertől, mi pedig egyetértettünk ezzel, mivel nem szerettük volna, a Havas Erik megalázó helyzetbe kell a bíróságon 2019. december 23 ah, november. Jól áttettem baszva. A Magyar Gyuri, aki. Először szólt nekem, hogy a tv 2 van, lement ez az összeállítás, föl telefonom, telefonon, hogy beszélt a német szilárdal, aki azt mondta neki, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy probléma nekik, hogy én bepereltem az ATV-t, és tanuként beidéztem a német Sándort, és hogy beszéljem velem, hogy ezt ne csináljon. Cserébe azt ígéri, hogy először vendégként hívnak vissza, és utána rendesen visszavesznek műsorvezetőnek. És ez még önmagában nem hatott volna engem meg, de a majd Gyuri azt mondta, hogy figyelj, hát éveket lehúztál. Jól érezted magad. Minden új műsor te vezettél. Az ATV-nél megbecsülnek. Amikor beteg voltál, visszavettek. Most mondd meg őszintén, ennyi jó év után, most miért kell a német Sándor tanukként beidézni, eskő alatt kelljen, vallamia? Minek? És akkor azt mondtam, hogy bassza meg, hát most tényleg az egész olyan kényelmetlen, kellemetlen, most német Sándor nekem alapvetően. Már azelőtt jó viszonyom volt a rendszerváltás előtt csináltam nekik műsort VHS-kazettán, aztán terjesztették, mit minden, minden negyed évben egyszer meghívott ebédelni, tényleg jó volt a kapcsolatunk mondom, most tényleg, most ilyen helyzetbe hozzam? Ááá. És utána meg én fizettem 400 forintot, hogy visszá, visszaléptem a pertől. Ügyvédet meg nem cseréltem, hanem, hanem, hanem az az ügyvéd, aki a, a, a, aki a pert elindította, az felhívtam telefonon, hogy, hogy én vissza akarok lépni, akkor kurva ideges lett, hogy most mit szórakozok, meg mit tudom én. És akkor az az ügyvéd, aki az ilyen ingatlan mert meg minden ügyemet intézte, azt küldtem el, hogy, hogy, hogy intézze el a dolgot. Ma, ha Nimetes találkoznál egy eseményen, vagy szembe találkoznátok az utcán, gond nélkül el tudnál-e vele beszélgetni? Nem. Nem, amit csináltak az undorító. Amit csináltak az undorító. Mit csinálnál? Le... Nem, hát nem, nem vagyok az a típus, hát leszarom. Nem, egyszerűen undorító. Jó, de mit csinálná, Azért, figyelj, ö... mert akár, én értem, hogy 700 millió forint az nem az én vérdiam volt. Az csak, az csak egy ilyen jelzés volt, hogy látjátok milyen jó járt az ATV? Hogy megcsinálta azt, amire szükségünk volt. Figyelj, egy mondat és az egész témát lezárhatjuk. 2017-ben volt ez a Baukó ügy, azóta felhívott hát ez olyan Eldobtad vonal az ki. A Baukó éjjel. És azt mondja, így. Bauke Évike vagyok. Mondom, jó napot. Azt mondja, ugye tetszik tudni arról, hogy egy millió forint sérendíjat kell fizetnem, mert szexuális ragadozónak, meg az összes többi fasság. Mondom, tudok róla. Azt mondja, ha beszéltem az ügyvédemmel, semmi értelme fellebeznünk, fizetni kell, úgyhogy fizetek. Ezért az ez érdekes, nem? Te sajtóhelyrigazítási persó se vesztettél? Nem is voltál, nem soha. Oké, csak kérdezem, hogy amit te elmondasz, azok sohasem voltam, mintha az embáró? Mi? Tehát sohasem találtál ki dolgokat? Mit kellett volna uh, Akkor én rendszeres vendége voltam a civila pályának, ideiglenesen, majd viszonylag tartósan élettem, nem a havasapályán, hanem a civilapályán műsorvezetője. Mi azóta így személyesen nem beszéltünk. Én az első műsorban, legalábbis ahhoz képest, ahogy ezt mások meg tenni, illetve mások nem szokták megtenni, megpróbáltam megadni a módját annak, hogy elmondjam, hogy mi történt. Ott a második felvétel kerülhetett adásba, mert ott Farkasházi Tivadar, akinek tényleg valamilyen okból nagyon sok sérelme volt velem szemben. Egy olyan sérelemgyűjteményt adott elő 20 percben, hogy mondtam, hogy hát ebből nem lesz műsor, mert nem tudott elkezdődni. Hát erről nem tudok. A, a hócipőben megtalálod. A, Gondoltál-e bármit rólam, aki akkor ezt megadta neked, de képes volt beülni ennek a műsornak a vezetésére? Nah, nem. Egyetlen olyan esetre emlékszem, amikor a Mesterákos megkívta a posta vezérigazgatóját és az üres Igen. mutatta. És akkor volt az, hogy a György Miklós beszállt a Mester helyet, akit levettek a műsorról. És akkor talán emlékszel, a rádióban Igen. óriási vita volt arról, hogy helyes vagy nem helyes. És én akkor is azon az állásponton voltam, hogy, hogy a műsornak mennie kell. Miért szünted meg a YouTube műsoraid? Oh, teljesen hétköznapi dolog. Engem megkeresett egy egy operatőr. Ahol a van Nekem az a név semmit nem mondott. Most se. tv az se. Nem emlékeztem rá. És mondtad, csináljuk. És két vagy három adást felvettünk a Bakáccsal, meg, meg egy nagyon helyes euh, bolgár euh, üzletemberrel, aki egyébként zenél is. Egy nagyon tündéri kisfiúval. Nekem nagyon tetszett Ő a Mata a és Igen, és a Jancsikával, akit most a unokám tanít spanyolra. A mindegy, és akkor a Holla Iván összeveszett azzal a fiúval, aki az én ö, ö, Facebook oldalamat működteti, és közölte, hogy ezzel az ember elő nem hajlandó együttműködni. Az az egyetemista fiú, aki ezt csinálta, az is megsértődött. Én megírtam nekik egy e hogy akkor ennyi volt az egész. Hát engem hagyjanak meg ki ebből a baromság, vagy ők összevesztek. Aztán így vége lett. Te nem akartál egyébként egy ilyet műsor finanszírozni? Nem, sem se volt. Én még sosem mit nem finanszíroztam. Ennek miért a Hát, mindig, mindig miért? Tehát azért, mert csöng a telefon, menjek ebbe a műsorban, menjek abba. Nekem nem kellett sosem semmit finanszírozni, én soha nem voltam a te helyzetedben, hogy nekem pénzt kellett volna szereznem egy műsor készítéséhez, vagy ilyesmi. Nem. Hát én vezettem műsorot, tehát hol nem voltam. Klubrádiótól kezdve, a jó isten tudja, mindenütt voltam. Mi az oka annak? A számon tartottságod az, hogy ugye most a Facebook oldaladon, ha írsz valamit, most éppen Ballai Attiláról írtál valamit, mire ez adásba kerül, valószínűleg újabb és újabb fejezetek jelennek meg. Azokat célirányosan elsősorban a jobboldali sajtó előkapja, és valamit kezd vele. Hát, legyen az a vágó, a gálvölg. Mert olvaszottságot akarnak, hát ezért átveszik. A Motka már írtam is erről. De maga a Facebook ezzem... oldalán nem annyira olvasott, mint ahogy egyébként téged egyébként kívül. Hát azt 17 ezer követőn van. A mondtukon, figyelj, már nem tudom miről írtam, csak a, a, az asszisztensem mondta, hogy az RTL.hu is átvette. Be. A Mandiner Igen. mindig átveszik. A mindig. Több mint 600, 600 komment volt. Most ha neki ez jó, akkor jó, amit érdekel engem. Egyébként meg azért írom, mert szórakoztat. Főleg, hogy bosszantom őket. Nagyon szórakozom rajta. A Lázára különösen rá vagyok szállva. Mert? Hát, ő a legmulatságosabb figura. Az. Én 40 éve vagyok a szakmában, de ilyen figurával, mint velem, még az életben nem találkoztam. Mert? Hát, én a Facebookon csak Mágnás Miskánnak hívom, Tudod, a filmben ugye arról szól az egész, hogy a kocsis beöltöztetik arisztokratának, és hát a film erről szól, hogy a kocsis mint aristokrata. Na most ez a Lázár, ez, ez ugyanez, hogy egyszerűen ő feletten tud vadász lenni, és arisztokratákkal vadászni, aztán, aztán pártakgyűléseken felszólalni, aztán avatni, aztán templomban áhítatoskodni. Én még ilyen figurát, Molière, ismerte volna Lázár Jánost, abból megért volna. Én még, ez egy molière figura. Én csak Miskának hívom, én darabokra rögöm magam. És egyszerűen ezt a, ezt, ezt a figurát, ezt ez, ez, ez, ez veszik. Okos gyerek, tehát erről nincs szó. De mondom, a, a, a Lázára nézák, és mindig eszembe jut, hogy Fönt a Várszínházban, ahol most ugye a Karmelita Kolostorban láttam a, a Fősvény című Mollier darabot. Amikor a Várszínház volt ott. Ja, azt mondom, a Várszínházban láttam, és Szinetár Miklós rendezte. És a Bubik István játszott, játszotta a főszerepet, és ilyen népies módon, az volt a, ez a rendszerváltás előtt volt, és ilyen népies módon beszéltette a el a Bubikot. Hát a darabokra rögtem mindenki magát. Akkor már lehetett tudni, hogy jönnek ezek a nagyon elnyomott népies írók, költök és, és, és mindenki. És hát ez a Lázár, tehát az a rafinált paraszgyerek, aki beöltözik, és most éppen mágnás lesz. Szórakoztató. Hol templomban van az áhítata, hol vadászik, és, és, és egyszerűen hihetetlen. Tértetlen, ilyen beállított műtermi fotók a vadászkutyáival, a puskájával, a feleségével. A hát egyszerűen Molière. Molière, ha újra föltában a Lázár Jánosból megazlagodna. Ucai demonstrációkon, csak megfigyelőként vagy szimpatizásként elnézik. hisztét kivágtál volna, ez nem Nem, történni. nem, volt rá például, volt műsor, ahol mindenkinek megszólalt a telefonja. Á, ah, de elnézést kérök. Hát, demonstrációkon egyszer voltam. De most az, tehát most ebben az... Nem, így. azt akarom elmondani, hogy amikor még úgy, úgy történtek a dolgok... Na, mi van? Megküzdök vele. Na, bős, bős nagymaros, a bős a... nagymaros, vörösmalti tér, mindjárt két mondat, vörösmalti tér, tüntetés, én is vittem a táblát, hogy veszem Bős Nagyvaros, és utána szóltak, hogy menjek és tudósítsak a Déri Azóta se. Úgy szégyelte magam, a Bős Nagyvaros nagyon jól megértem. A hét, a 168-szer a könyvet írta, a nem. És azóta én véletlenül se tüntetek, mert szégyelném magam. Mert? Hát mert már nem tudom, ki volt ez az okos, mert talán a hogy kimondta, hogy a hetéletes után én én nem térhetek vissza a közszolgálatba, mert aki egyszer eladta magát, hogy véleményt mond, akkor az már utána nem akarjon objektív tárgyilagos hírműsorokban közreműködni. Tehát ez egy hülye ország, mint tudjuk. Hogy viszonyulsz -e ez a hülye országhoz? Hazad? Nem az az érdekes. Én 74 éves vagyok. Az az érdekes, hogy a unokám, hogy viszonyul hozzá a Covid előtt Kanadában volt ösztöndője, angol iskolában, iskolába járt Most itt jár egyetemre, és kérdeztem tőle, hogy mi a jövő. Azt mondta, hogy ha, ha, Kanada ótól tudja, hogy nem akar itthon élni. Egy normális, tiszta országban szeretne élni. De 74 évesen. Jó. Telenül van egy házam, tehát adott esetben akarnám nézhetném reggel a az óceánt, és ha nem fájna a dereka, meg a térdem, akkor golfozhatnék. Ma az vettem ott egy házat. De hát most már itt vagyok. És.